Зрештою, він наважився. Ну, певно розумів, що від того, чи зможу я викрутитися з неприємностей, які нагромадились навколо, залежало і його життя.